Går SID, 48, vi kommer att på ett tidigt besiktigt tog nummer 48. Det är norra. Vi kommer göra uppehåll i Uppsala, Sala, Avesta, Krybo, Gävlebron, Säder, Båringe. Jubel och känsliga Välkommen till podcasten Hemtant med mig Elin Persson och min stora syster Sara Persson. Idag så har vi åkt hem till våra föräldrar och sitter i det gröna rummet på Bottenplan där både jag och Sara har bott i perioder. Idag så ska vi prata om hembygd och storstad. Elin, ja. var bor du? Jag, jag bor i... Stockholm, Ja. <laughs> brukar jag säga, fast jag bor i, i Huddinge. Mm. Och e, var kommer du bo i sommar? E, jag ska bo i Gagnef, ja. brukar jag säga till människor i Stockholm. Men jag ska ju bo i Djurås. Ja. För att du ska jobba här då i sommar. Exakt. Mm. Jag bor i Uppsala. Jag har bott i Stockholm under ett antal år, men har nu alltså bott ett halvår ungefär i Uppsala. Mm. Vi båda är uppvuxna i Bålänge och här i Djurås. Ja. Ja, och så har sen sedan dragit vidare till storstan. Exakt. Mm. Vad brukar du säga? Brukar du säga att du kommer från Djurås eller från Gagnef? Eller vad jag, brukar du, br eller säger du Jag brukar reka. Ja. Eh, jag bru alltså när folk frågar, vad, man, jag, man säger någonting, jag ska till mina föräldrar i Dalarna. Ja. Ja, ah, var kommer du ifrån? Då brukar jag säga motfrågan. Har du koll typ, mm. utan att låta dryg. Ja. Eh, för då kan man säga: Gagnef, Gyuros, Gagnef, Gyuros. Ja. Om någon säger nej, vad säger du då? Ah, ja, Gagnef. Ah, ja. Som festivalen. Ah, ja. ja, exakt. Mm. Precis. Yes. yes. Medan. Ja, för det är, ju, det är ju det här med centralorter och sammanslagningar och kunniggade Ja, precis. Som gör att Juros är. En centralort i Gagnefs kommun. Ja, exakt. Ja, vilket är mycket viktigt när man växer upp här. Exakt. Mm. Det är stor skillnad. Kommer komma från Djur och så kommer från, från Gagnefs. Men nu säger jag att jag kommer från Gagnefs. Ja, um, så att du kommer från Gagnefs kommun. Precis. Och uh, ja, det är väl kanske lite så här att man plockar pluspoäng på många känner i Gagnefs-festivalen. Ja. Nu. Det är ja. nog alltså vanligare att folk säger, jaha, jag har fått som festivalen. Ja, än um, att de säger något annat. Ja, exakt. Ja, djurhus, det har ju med varit under uppväxten att man bara Ja, brukar ni åka till Grövelsjön? Då är ja. det där rödljuset där man svänger vänster. Precis, och nu är det en rondell där man antingen åker rakt fram <skratt> eller <skratt> ja. svänger om man ska ja. till fjällen. Ni kanske har varit på Ica. Ja. Du har bott i lite olika städer. Ja, precis. Var det, var, det, var det självklart för dig att du skulle flytta härifrån? Ja, det var det. Mm. Från när? Det, det vet jag inte, men jag har nog aldrig... Jag kan inte komma ihåg att jag tänkte tänkt att jag inte ska flytta. Mm. Det har varit frågan var. Okej. Okay. För dig då? Jo, men det fanns väl... Jag skulle säga kanske från att jag började högstadiet så var det liksom... Om man började odla lite outsider, var med i en subkultur. Mm. Och då var det ju verkligen det här... Det finns en annan plats för mig. ja. Det är en stad. Precis. Då trodde jag kanske att det var Gävle. Ja. Att jag var lite rädd för storstäder liksom. Så här, det behöver inte vara förstort. Mm. För för stort, det verkar liksom lite svårt och konkurrenshårt liksom. Ja. Men jag, jag tänkte att i Gävle, där kan man bo och ha ett litet café där man kan också sälja så här hantverksgrejer. Ja. Det var min, det var min liksom tonårs Fantasi om hur man skulle kunna leva i en stad ja. Vad hade du för, du flyttade till Falun Ja för precis att i gymnasiet. Men nej jag flyttade ju i, Inför trean på gymnasiet Men mm. både du och jag började ju på Gymnasiet i Falun mm. För att slippa börja bo länge eller Exakt. Leksand Exakt, för det är ju lite speciellt Om man eh, Bor på en sån liten ort som Djurås eller Gagne För det inte finns något gymnasium det är liksom man är ju, det är ju självklart att välja typ en annan väg, men de flesta väljer då, antingen Leksand eller mm. så. Och det finns väl lite olika karaktär, det är lite olika karaktär på skolan, så alltså att det är lite olika val att göra. Ja, men Falun åtminstone då, jag vet inte hur det är nu men åtminstone då så var Falun liksom att välja att gå steget längre. Ja. Det var inte liksom riksintag, det var inte så långt. Nej. Men det var det var ändå steget längre. Ja, och Falun är ju Eh, Residensstaden mm -hmm. <laughs> Och det är ju Försöker ju hålla fanan som Dalarnas eh, kulturstad Upplever jag det som mm. Kanske inte mest Dalarna Av Dalarnas städer Men mest högskolestad Exakt, kanske minst Dalarna mm. Mest eh, Förbundet med huvudstaden Ja, precis Och jag menar både du och jag Du valde estetisk estetiskt program mm. Teater mm. Och jag... Eh, humanvetaprogrammet med inriktning mot filosofi och psykologi. Ja. Alltså det är ju någon så här lite vi, vi sökte oss. Lite, ja, jag sökte ju det mycket för att jag ville leka lekar på ja. gymnasiet. Ja. Eh, och sen gick jag inte klart. Men det var ju ändå någon slags så där måste hitta någonting annat. Ja. Och jag sökte ju för att jag tyckte eh, alltså jag bara tyckte det var så extremt spännande med så jättesvåra Böcker och teorier och sånt där mm. Som jag redan har på att Liksom från Biblioteket i Juros mm. Hade ohyllande där vet mm. av allting eh, Men eh, Och det har jag ju tänkt på nu, det var ju så här högskole litteratur Som jag typ läste på fritiden ja, I åttan ja exakt Men man är ju så öppen Alltså det är liksom på ett sätt då Att jag tänker att särskilt kanske Om man bor på en mindre ort Ja och inte har så mycket sammanhang för såna grejer. Mm. Att man som ganska ung kan vara väldigt öppen att ta till sig ganska svåra grejer. På ett ganska liksom här. Ja ah, men jag bara kör. Ja. Det är ju härligt att tänka. Ja. Jag skulle säga att vi undermedvetet. Jag har en koppling här ah. som är att vi kopplar stad och bildning till mm. varandra. Mm. E, det är ganska mycket det det handlar om. att För mig så var det kanske inte det jag sökte i stan. Men sen jag då flyttade i Stockholm så hann jag väl plugga ja, kanske ungefär sju år på högskolan. Mm. E, av de mm, där, eller nio, nio år som jag bodde i Stockholm mm. Så pluggade jag nästan hela tiden På högskolan um, Och liksom Ja oh, men det har alltid funnits Nya så ja oh, men det här Ja oh, men det här Och så har jag sett till att liksom jobba så att jag kunnat Jag har kunnat få plugga så mycket mm. Kan du, du bara dra igenom lite då? kort Vad du har pluggat under sju års tid Ja eh, Samtidshistoria, ett år eh, Litteraturvetenskap ett år sen. Eh, arkitektur. Sen tillbaka till litteraturvetenskapen. Tog kandidat och sen master. Ja. Yes. Eh, och så lite diverse. diverse kvällskurser då såklart. Mm. I så här, idéhistoria och lite olika. Mm -hmm. Har du läst det? Ah, <laughs> ja, men bara en sjönhalva. Den, <laughs> den var lite för lätt. Mm. Eh, det kanske inte behöver vara så att staden är platsen för kunskap. Jag har läst Ronnie Ambjörnssons bok om trädgårdar som jag faktiskt har glömt vad den heter, men den har kommit alldeles nyligen och den skriver mycket om trädgården som plats för intellektuella och filosofiskt fria samtal. Oj. Att trädgården är en plats. Antingen kan det vara mer som en park där man promenerar runt och är fri i tanken, eller som en båsade där man sitter och, och kebbla med varann på ett opretentiöst men ändå Liksom fritänkande sätt. Mm. Och det är ju en annan bild av lärdom och intellektuell verksamhet än att placera det så här i ett rum, i ett hus, i en stad dit man mm. kan åka kollektivt. Ja, precis. Och, så. och jag vet inte, det är väl delvis därför, men också för att jag har tänkt lite på Stadeland som jag började haka upp mig på det här med hur, hur en stadsbo gör när den gör fel på landet och hur en landsortsbo eller landsbygdsbo gör när den gör fel i stan. Ja. Och att det finns ju liksom Åh, Stockholm, man kommer till Norrland och kan inte... Och då handlar det ju ofta om saker som har med fysisk eller praktisk eller motorisk kunskap att göra. Kan ja. inte... Eller teknisk. Jag Kan inte hugga ved, kan inte starta sin skoter, kan inte laga sina egna grejer. Mm. Är liksom för fysiskt beroende av hjälp från mm. andra. Eh, medan att vara en lantis som är lost i storstan. Mm. Det är en annan slags... Alltså det, handlar, det kan ju också handla om att man fastnar i en spärr. Alltså det kan verka liknande att man fastnar i en spärr i tunnelbanan ja. Men det handlar mycket mer om liksom... Det är inte kunskapsintensivt men det handlar om att liksom förstå hur saker funkar snarare än att lära sig hur man gör saker. Mm. Så att vara bra på stan är ju mer så här att fatta stan. Mm. och fatta hur mycket sinnen man ska ha aktiverade och vilka man, vad man bara ska liksom blockera ut. Ja. Och det tycker jag är ganska roligt att tänka på att det, är liksom så här, det förstärker ju den liksom här staden är hjärnan och landsbygden. Är kroppen och att i ett samhälle, om det då handlar alldeles för mycket om hjärnan, ja. så kan man förstå att det påverkar synen på vad man ska ha stad och landsbygd till. Mm. Uh, Tycker du att det behöver vara två olika saker som hjälper varandra? Inte egentligen eller jag vet inte. Jag har svårt att säga... Jag har svårt att säga särskilt initierade saker om landsbygd egentligen. Eftersom jag själv har valt att bo i städer. Mm. Och om jag tänker att jag skulle inte bo i en stad, då är det ju mer den här som att bo i en sommarsdok att ha ett hus som är lite. Då handlar det inte så mycket om att ingå i ett lokalsamhälle mm. utan mer om att bo på ett härligt ställe ja. och ha bra internet. Mm. Kommer jag tillbaka till, eller kommer liksom till den här. Ja, det, på tid håll man brukar prata mycket om att om det fanns bra internet mm. i hela Norrland... Mm. hur skulle det påverka hela Norrland. Det skulle förmodligen påverka arbetsmarknaden jättemycket. Mm. För att det gör att det går att distansarbeta på ett annat sätt. Med saker som är mer kunskapsintensiva. Ja. Och det tycker jag är väldigt intressant att tänka sig. Mm. Att det är liksom så här sådana saker på ett sätt kan göra plats mindre viktigt mm. att det liksom internet kan göra plats mindre viktigt men på annat sätt så finns det ju liksom andra aspekter av globaliseringen som håller tillbaka den utvecklingen och gör att plats blir lika viktigt eller ännu mer viktigt mm. för att det ändå blir olika det, kan, det blir mellan olika livsstilar. Liksom. Precis. Men känner du dig som en stadsmänniska? Väldigt jag Ja. Jag känner mig som en stadsmänniska och en naturmänniska. Men naturmänniska? Jag känner, ja, men mer som en naturmänniska än som en landsbygd tjej. Ja. Eh, för det är väl mer att... Ja, men jag tycker väldigt mycket om växter och skog och... liksom. Att vara i en miljö där det är så pass lite folk så att man har nytta av sina sinnen. Så att man kan liksom så här höra regnet och mm. höra fåglarna. Och att det, liksom, det är din fördel att ha skarpa sinnen. Jag har förberett ett test. Vi okay. ska testa om du är en stads- eller landsbygdsmästare. Ja, mm. Villa eller lägenhet? Det är så här snabba svar. Ja, lägenhet. buss. Buss. Barhäng eller barskogshäng? Uh, båda. Nej. Barhäng eller barskogshäng? Men barskog, men det är bara för att det är den här så så, vad är årstiden. Ja. Träpinne eller selfiepinne? Träpinne. Torgskräck eller cellskräck? Den är lite komplicerad. Uh, är du cell... rädd när du är tomt eller rädd när du är trångt? Nej, men cellskräck mer. Ja. Uh, mössan ovanför eller nedanför öronen? Ja, oh, varför? <laughs> Aldrig heja på någon på konsum Eller alltid heja på någon på konsum Aldrig Okej okay. <laughs> Jag skulle säga att Det här bekräftar ju den bilden Som du själv gav mm. Du är ju en stadsmänniska med inslag av Den här naturskog <laughs> Härliga mm. Men lokalsamhället No no, no. <laughs> Exakt men vilket ju är ganska paradoxalt. Ja. Eh, I stad, framförallt i Stockholm, så har jag ju ägnat mig väldigt mycket. Alltså jag har ägnat mycket kraft åt att ta mig an lokalsamhället. Och att lära mig saker om platsen jag har bott på. Mm. Försöka förstå hur saker hänger ihop. Förstå varför saker ser på den pl folk ser på den platsen på det sättet de gör. Eh, försöka liksom ja, men, att uppvärdera, att använda känter som ligger nära och liksom så. Att mm. Där har jag verkligen känt ett behov av att lokalisera mig i lokalsamhället eh, i storstaden. Mm. Eh, medan om jag tänker att jag ska bo på en mindre ort mm. då känner jag mer så här. nej, då ska jag vara en ö. Ja. Och det kan vi komma mer in på sen. Vill du göra testet på mig? Jag har okay. faktiskt inte tänkt på det själv. Okej. Okay. Villa eller lägenhet? Mm, lägenhet. Bilar eller buss? Buss. Barhäng eller bara eh, Barhäng. Träpinne eller sällskräck? Träpinne. Torgskräck eller sällskräck? Eh, sällskräck. Mössan och varför? Varför. <laughs> Aldrig heja på konsum eller alltid heja? Alltid. På. Mm? Faktiskt. Mm. Ja, då är det i princip den sista punkten ja. där som skiljer Och att du var lite mer sugen på att gå på bar Ja precis Det är Just egentligen det. jag också Jag satt och kollade mitt instagram och såg folk som var Var ute igår och bara, Ja Hade kunnat vara Åh. Mm. Jag har ju någon sån här grej att Alltså jag har ju En stor Nästan lite forcerad Kärlek till Landsbygden Ja Alltså, det är liksom en identitet för mig. Ja. Efter att jag hade gått på gymnasiet i Faden så flyttade jag till Stockholm och pluggade där i ett år. Mm. Och då var ju inte det någon stad som tog emot mig, upplevde jag. Utan då var det mer så här svårt, konstigt, massa folk. Mm. Hur ska jag hantera alla det här? Mm. E, så det jag gjorde då var ju att jag flyttade till Umeå, en stad som jag aldrig hade besökt. Mm. E, och... Men hade en bild av... Exakt! UMIO har mm. jätteduktiga så här, reklamare ja. <laughs> som har eh, skapat en väldigt stark identitet för staden, upplever mm. jag. Mm. Eh, som är just eh, som så här, ett mm. alternativ eh, som står utanför liksom, Stockholms centreringen ja. Att det är liksom så här, något annat mm. eh, och och sen när jag kom dit så var det väl liksom, det ju också en stad. Så mm. ja, tog, tog den emot dig med på ett bättre sätt än vad Stockholm gjorde? Ja, det gjorde du, men det handlar ju också om så här, sammanhang. Och att jag hade, jag började plugga ett program på universitetet istället för kurs. Och på mm. din studentkorridor, alltså det var lite så här: Jag träffade fler som var i. Exakt samma situation som jag själv. Mm. Så det handlar liksom inte om geografi så. Det handlar kanske mer om att Umeå är mer av en studentstad än vad Stockholm är. Exakt. Och jag, mina, de flesta av mina kommer kompisar flyttade till Uppsala. Men jag vill ju inte göra samma sak. Nej. vi vill aldrig göra samma sak. <laughs> Why? Men i alla fall under tiden jag bodde i Umeå. Mm. Så var det väldigt lätt att utveckla ett extremt starkt... En stark Stockholmskritik. Ja. Så den har jag närt under flera år. Ja. Um, Sen flyttade du till Göteborg och tänker att även där finns det ju en ganska... Det kanske är svaga, men det finns ju en antagonism Stockholm ja, i Stockholm Göteborg. Ja, det gör det ju precis. så man kan ju behålla det. men jag tror inte jag hade odlat det på samma sätt. Där tycker jag den är lite tunt faktiskt. Och den här Stockholmskritiken, den har alltså gjort att du har velat mer och mer återknyta, eller fortsatt återknyta till ditt landsbygdsperspektiv. Det är precis. Jag är från Gagnef, jag är en rejäl person. Och vad innebär det alltså? Um, alltså, jag vet inte. <laughs> det innebär att du står med båda fötterna stadigt på jorden. Ja, exakt. Det betyder att du äger gummistövlar. stövlar. Eh, ja Det betyder att ingen ska komma och Tjafsa med dig om att du har Förlorat kontakten Med verkligheten Nej precis Men alltså det, det är ju en rejäl Frustration som jag mm. kände När jag mm. bodde i Umeå eh, Om att eh, man har Helt andra förutsättningar mm. Jämfört med Stockholm Och Umeå som ändå är liksom en universitetsstad mm. bla, bla, bla. Men eh, att till exempel Vädret där mm. Alltså som Ja men vädret det är ju ingen som är taskig Eller liksom ja. Mm. Ja, men alltså, Det är ju det är, det är så bizarrt Det är ju som klassiker men Man sitter och läser riksmedier Om ja. snökaos Jaha du menar så mm. Och då har de ju redan liksom plogat upp allt Över en natt i Umeå för en vecka sedan stormen mm. kom mm. Det är fint, det är lugnt, det är mm. bra mm. Eh, Och man kan ta bussen de Bussarna som går. Mm. Alltså det är så andra problem som mm. inte okay. blir aktuella i... Som handlar om att Stockholm klagar över en sak som Umeå har klarat av att hantera. Men som Stockholm inte klarar av att ja, hantera. precis. Och samtidigt så är det andra saker som man upplever. Mm. Landsbygden. Ja, mm. Umeå är inte landsbygden. <laughs> Umeå är inte stor storstånd. Alla men... saker man upplever i Norrland. Ja, men på ett sätt så blir det ju ofta så att man sätter... Stockholm mot resten av Sverige. Ja. Som Stockholm är så rejält mycket större ja. än andra svenska städer. Och är huvudstad. Jag tror att det är betydande att just som huvudstad betraktas vara och betraktas som, Men också vara maktens ja. och medias centrum. Ja. Stackgårdmare. Ja, alltså jag... Har du blivit stackgårdmare Elin? Exakt, det är lustigt att jag, men jag bor inte mm. i nästa situation. Jag bor ju i nästa situation. Ja, ja, ja. <laughs> jag läste en text av Mattias Alkberg. Mm. Som jag, liksom, jag har ganska, lyssnar på ganska mycket som en väldigt stark identitetsbyggare ja. i den här... Eh, Allt i Stockholms Exakt, mm. jag bor kvar i Luleå mm. Alltså jag älskar ju typ Norrbotten, jag har aldrig varit där <laughs> Ja ja det är, det är någonting om mig yep. Men <laughs> han skriver då eh, en text som heter Stockholm otäckastad mm. eh, En text som när han är i Stockholm och tycker att det är skrämmande eh, Och jag förstår det lite som en provokation i och med den här debatten som har varit om Land, eller Stockholmare som åker till landet Och beskriver ja. sina så här främmande känslor han skriver också lite om Umeå mm. eh, han skriver så här Umeå är drömmen om ett Stockholm utan stockholmare mm. Det tycker jag är ganska bra mm. eh, Alltså det finns mycket kultur Och såhär Intelligentsia mm. ja. eh, Men just stockholmarna som, Vad är ett då? Som säga? i den här bilden är... Eh, Egocentrerade, karriärsdrivna, eh, klättrar på toppen, människor. Mm. Um, ja. Och varför, är det för, beror det på stadens storlek? Eller beror det på... Det beror på att det är centrum i Sverige och... Eh, Alltså bor man i Stockholm så tror man inte att man behöver titta utanför. Mm. Och det tycker jag är en jätteprovocerande mm. syn. Att, för det är lätt att behålla den. Alltså man behöver inte omvärdera den. Mm. Jag tänker att på sätt och vis odlar Umeå någon slags identitet som lokalsamhälle. Mm. Ett stort lokalsamhälle mm. snarare än en stad. Ja. Att det är liksom... Jag har ju mer ett utifrån perspektiv på Umeå, men att det liksom känns mer om Stockholm är mer liksom kommersiella krafter, klubbar som ordnas av någon arrangör som mm. får betalt mm. och liksom så här coola klubbar, mm. så. så är Umeå är mer föreningsverksamhet. Mm. Alltså det går mer ut på att man hjälper till och jobbar ideellt än att man står i kö och pröjsar inträde. Ja, precis. Det är ju framförallt vad de vill framhäva också. Ah. Sen finns det ju. Ja, men precis Båda sakerna. För jag tänker att det är lite en brygga, eller liksom det är en slags paradox för staden om man tänker på att du är en ganska stor stad, mm. men som inte vill framstå som en stor stad. Mm. Eh, för på ett sätt, jag tänker att det är delvis vad jag sökte när jag läm ville lämna eh, Gagnef mm. som ung var att jag sökte en sorts anonymitet. Mm. Eh, kanske delvis ett, sätt, ett ställe där det fanns folk som var som jag. Men också var det ju en poäng med att flytta var ju också att flytta någonstans där folk inte visste vem, vilka ens föräldrar var och vi liksom kunde fråga om vilka ens syskon... Ja, hur går det med din sirra nu då? Mm. Eh, utan att det... Jag har varit väldigt sugen på, på staden som anonym plats mm. på ett ganska så här sekelskiftesmässigt sätt. Det finns ju väldigt stor så liksom, flanör litteratur. Björn Söderberg är ju liksom Posterboy i mm. Sverige. Som handlar mycket om att, liksom, att ha ett iakttagande förhållningssätt att gå inkognito och liksom. Själv ta till sig av staden eh, Men inte Egentligen bli registrerad Eller liksom tvingas förhålla sig Till så mycket till andra saker Utan vara en iakttagare Av massan, i massan mm. Och det, liksom, det finns mycket i Virginia Woolfs böcker Och det finns liksom Walter Benjamins Och George, Ja det finns eh, Det finns mycket där som jag liksom känner att Jag har kunnat relatera till i min fascination för staden. Mm. Att se liksom staden som en stor maskin. Eh, där saker bara händer. Och så kan jag själv få gå där. Och antingen vara en kugge. Eller bara vara så här, den som storögt tittar på. Eh, och att det finns ju en viss... Liksom, för att få vara den här obemärkta i jakttagaren. Då behöver man ju ha... Man behöver ha lite den här street smart eh, alltså så här, man behöver ha uppnått en, en viss nivå av att vara som staden mm. för att kunna smälta in i staden. Man behöver förstå koderna man behöver förstå högerkida på rulltrappan eh, man behöver liksom kunna snabbt läsa skyltar så man inte behöver stanna upp och stanna upp något flöde för då kommer man kan bli genom hur andra tittar på en kommer man bli utplockad ur staden liksom. ja um. Så jag har nog liksom varit ganska sjukt på den anonymiteten. Eh, och att det är väl också lite därför jag tänker att om jag inte skulle bo i en stad så skulle jag bo i skogen. Mm. Eller liksom, ja, det skulle kunna vara fält också. Men jag tänker inte liksom lokalsamhället. Check. Vad är det som är så bra med det då? Alltså jag tror att jag håller på att börja omvärdera det lite. Eh, för att jag bor i Uppsala nu och mina vänner bor mycket i, bor kvar i Stockholm många. Eller nästan alla. Och så att jag liksom, avståndet dit är ganska tydligt. Och att, men att jag ändå uppskattar väldigt mycket att i Uppsala så har jag nära till mataffären. Och jag har nära till jobbet. Och jag har liksom gång- eller cykelavstånd till mycket. Mm. Och det kan man ju ha i ett lokalsamhälle också. Även om landsbygden till stor del är... Väldigt bilberoende. Men jag känner att jag vill börja uppvärdera tanken på lokalsamhället för att jag som vuxen känner att jag får vara min egen person ändå kanske. Jag tycker fortfarande inte riktigt att det känns liksom... Jag tycker fortfarande att här känns det lite som att här kan folk känna igen en... Och jag kommer inte riktigt koppla vem det är Och det är lite jobbigt För att jag vill inte riktigt Att de ska ha koll på mig om inte jag har koll på dem mm. Så Och att det känns som att folk liksom Håller koll på ens Livslopp Liksom att det så här, Det blir också en normativ aspekt av såhär Att när folk har känt en sen man bara barn så blir det som att man säger aha check, check, check mm. Har gjort det här, har gjort det här, jag har gjort det här um, att då kan det kännas som att man hela tiden jämförs mot ett barn som man har varit en gång. Mm. Men att jag tänker att jag som vuxen nog skulle kunna bo i ett lokalsamhälle på ett annat sätt. Och liksom upprätta relationer som var vuxna relationer. Mm. Och att det skulle kunna vara en annan grej. Men jag tror ju fortfarande att risken skulle vara väldigt stor om jag och min sambo flyttade till ett lokalsamhälle. heller att vi skulle vara... Trots att min sambo är väldigt anti-Stockholm, han också, han är också stort alkberg fan. Han har också bott i Umeå. har också bott i Umeå. Och han är väldigt anti-Stockholm och liksom har, vi har pratat ganska mycket om såhär, va, du var ju så mycket stockholmare när vi träffades Sara. Hur, du bor i Uppsala nu, hur är det? Och ja, uh, liksom så. Uh, vi skulle ju fortfarande vara stockholmarna på en mindre ort Eftersom vi är så väldigt universitetsutbildade Och liksom ja, Läser poesi Och ja. eh, gillar att svänga oss med svåra ord mm. För att vi kan dem även. Ja, för jag har bara en detalj Är jag vegetarianer? Ja, exakt. Äter inte kött. Nej. Så antingen hippis eller stockholmare skulle vi... Alltså så här, min känsla är att det ja. skulle vara väldigt svårt att i ett lokalt samhälle landa utan att bli sedda som de där utifrån. Mm. Under kanske 5, 10, 20 år. Mm. För någonting som jag har tänkt på, att det måste ha präglat mig väldigt mycket. Mm. Jag tror inte att vi har pratat om det här. Men alltså Jag tänker att här i Juro som är liksom... Eh, det är... Man bor i villor på gator som ligger nära varandra. Som mm. är, alltså det är så här, väldigt homogent. Mm. Eh, och det här livsloppet som du pratar om. Det har liksom en väg om man stannar. Alltså är man vuxen så bor man i hus och har barn och bil och mm. jobb. Mm. Eh, och att, eh, att vi växte upp med att se bara sådana människor i mm. livet. Mm. Så. Och så jag tycker jag har svårt att tänka mig så här att jag kommer vara vuxen och bo i en stad, och bo i en lägenhet resten av mitt liv. Okej, okay, för du tänker att vuxen är ändå det här. Ja, det jag. Mm. men jag har nog svårt att se mig själv som vuxen på det sättet att mm. det är det här jag ska. Alltså jag har svårt att se mig själv. Förändras på något vis. Jag har också svårt att se mig själv komma dit, men jag har ju ännu jag mer har svårt att en... den bilden. Ja, att tänka att, att jag aldrig skulle komma dit. Äh. Äh, men jag har ju flera gånger sedan jag slutade gymnasiet typ, flyttat till nya städer mm. där jag inte har känt någon alls. Mm. Typ. Mm och det är inte så vanligt att man gör det tror jag. Alltså okej okay, någon gång. Men jag flyttade ju först till Stockholm där jag kände mm. typ bara dig. Mm. Och sen till Umeå. Då hade jag med mig en person. Mm. Men lärde känna många andra. Och sen till Göteborg. Där jag hade man kompisar och sen nu tillbaka till Stockholm. Men mm. alla gånger har det liksom så här. Nu gör jag det för att jag vill göra någonting i den här staden. Mm. Jag vill ta mig in i ett nytt sammanhang. Mm. Men det har väl varit ganska mycket föreställningarna om att den här staden är annorlunda på ett visst sätt som jag är ute efter. Absolut. Och jag kan säga, alltså Umeå var ju verkligen det. Mm. Och Umeå, alltså, jag förstår det av vårt parat också, så den tiden har ju präglat min identitet väldigt mycket. Mm. Men Göteborg valde jag ju mycket för, jag hade ju bestämt att jag skulle börja bli journalist, vad var det jag skulle göra. Men du var också klar med Umeå? Ja det var jag, absolut. Det och... minns jag starkt, att det var så här nu, nu är jag klar med det här Exakt. nu måste jag någon annanstans. Jag hade fått min kandidat till etnologi och eh, att jobba med eh, kundservice på eh, ett kontor i Umeå och det var vilken småstad som helst. Mm. Eh, och då blev det Göteborg och en... jag visste att jag inte skulle flytta till Stockholm. Mm. Så det var i Stockholm eller Göteborg men det var ganska enkelt att det blev Göteborg. Mm. Och sen nu är det ju Stockholm har jag liksom accepterat Karriärsmässigt ja. Men Varje gång så har jag tyckt att det har varit kul Att flytta till så här ha möjlighet att Skapa ett nytt liv Som jag vill ha det mm. Och det handlar väl om den här anonymiteten att skapa en ny, Handlar det om att skapa en ny Identitet gentemot andra människor Eller att du inför dig själv kan liksom omskapa dina vanor Eller Vad handlar det om tror du um, Ja Alltså det var i, i Göteborg Så kändes det väldigt tydligt liksom. Uh, för då lärde jag känna Mycket nya kompisar Och uh, Bodde väldigt fint och, nej men vänta, Det var som att då kunde jag plocka ur De saker jag ville ha kvar av mig själv som, mm. Och typ lyfta fram det Och eh, alltså jag hade Ett väldigt annorlunda liv i Göteborg Jämfört med i mm. Som var mycket mer socialt Och ute Och eh, hetsade runt på grejer Och träffar folk och sådär mm. eh, Vilket skulle man skulle kunna säga Är ett mycket mer stadsmässigt Sätt att leva mm. Mm. Eh, För att eh, Samtidigt som jag Förstår då Att jag gillar Alltså jag hade aldrig kunnat säga omskapa mig själv Med det bästa En liten best off på Om jag hade stannat Alltså jag har ju verkligen älskat Årkleta till nya ställen mm. Men sen så har jag den här grejen Att jag omfamnar Min landsortsbo mm. Och jag har ju Kommit tillbaka hit Till mm. Juros Väldigt många somrar mm. Och nu så har jag också kommit tillbaka Och jobbat som journalist Lokal redaktör Lokal reporter mm. Och liksom haft en förra sommaren när jag var här i Gagnef Alltså haft en så här central roll I samhället i Gagnef mm. Som Alltså då är man ju Folk höjar och känner igen den Och mm. sådär mm. Och det där har ju omfamnat Och tycker det är hur härligt som helst mm. Men jag tror att, att det har ju behövt. Det har ju behövts några år emellan. Mm. Men skulle du kunna. eller skulle du känna så kan okay ju bo här om du och liksom, bo här och vara den personen. Året runt? Eh, under ett år, ja, inte året runt långsiktigt. Nej. <laughs> <laughs> För att det krävs ändå det här. Skulle du kunna. Men skulle du då kunna flytta runt mellan olika mindre samhällen tror du, Och få samma effekt som Genom att flytta runt mellan olika städer Jag vet inte Jag skulle nästan kunna tänka mig att prova det <laughs> som, ett, som ett livsexperiment ja. <laughs> Det känns som att jag gör ganska många sådana här grejer Här blir det lite stressigt under tiden som jag och Sara sitter och pratar så skjuter vår mamma in en lapp under dörren där det står att maten är klar. Och så ska vi packa ihop våra väskor och ta tåget tillbaka till våra städer. Men när vi sitter på tåget så känner jag att vi inte riktigt har pratat klart. Så därför så fortsätter vi lite till. Det är ju någonting... Någonting positivt Som jag till och med har svårt att Få fram vad det är Som är din liksom, Hemkommun eller som Ja är... som är min känsla av att vara hemma mm. Mm. Som jag tycker är Den är liksom enkel och rak mm. men, men lite Har det väl med att göra Att jag anstränger mig Väldigt mycket på De platserna jag är Mm. suger åt mig väldigt mycket hur de funkar och hur mm. man ska vara och sådär mm. och gör dem mig själv ganska mycket utifrån varje mm. situation så, här. så när jag är hemma mm. så vet jag ju sen för föddes hur det funkar ja. eh, och... men känner du att du får hänga med alltså så det, alla de här sakerna du har varit runt och sugit upp om man säger så Känner du att det är hela du som kommer hem, eller känner du att det är vissa sidor av dig. Som du får liksom plocka fram i längre? Eh, ja, det är nog vissa sidor. Mm. Men det känns som också. Det är liksom så... barndomssidor som är skönt att liksom komma. Upp. Det är skönt. För att det känns det tryggt när du får använda dem. Ja, men det, det är vissa sidor men jag tycker jag gör så nog i alla sammanhang att jag har vissa sidor som jag plockar fram och andra inte ja. mm, så att eh, det gör ju att alltså, det, alltså för, för mig är det så då när jag är i staden mm. så är det vissa sidor som mm. funkar mm. och mycket eh, intressen och eh, såhär, abstrakta grejer och hålla på med saker och sådär Mm. mm. Och när, när jag är hemma hos mamma och pappa, då är det ju liksom det är någon så här lugn, bara typ fika och prata med olika människor man har runt sig. Mm. Och alltså det är, det är typ en närvaro som är fint. Mm. Som jag vet inte, det är bara på ett annat sätt. Mm. Så jag känner mig inte så här begränsad att jag inte kan eh, ja det jag kan känna att när jag är hos våra föräldrar att jag, men att jag väljer att gå in i liksom den bubblan för att så vila och fika och att det är skönt att vara. men att den också den är också lite så här för mig är den också lite som att vara barn det är lite som att gå in i ett ansvarslöst tillstånd vilket gör att efter några dagar så blir jag väldigt rastlös för att liksom i stunden så orkar jag, nej men jag orkar inte höra av mig till någon jag känner som man skulle kunna träffa där eller jag orkar inte tänka själv riktigt utan bara så här nej men jag hänger med det här kollektivet nu bara flyter med men sen efter några dagar så brukar jag bli ganska så här nu måste, nu måste jag alltså så här som att jag nu måste ju ut och rassa mig. Och, då, och då räcker det inte riktigt med att gå en av de vanliga promenaderna. Man kan liksom börja med det. Gå en av de vanliga promenaderna. Jag vet inte, det kanske delvis har att göra med att jag inte har körkort. Så att jag kan liksom inte låna en bil och dra så. Mm. Ut, och, ut och ta en sväng. Mm. Utan jag är mer om en utlämnad till andras liksom vilja typ. Mm. När jag är Vilket gör att, ja, men att jag kan börja länge efter den autonomin som jag kan få. Och då har det ju både att göra med att så här, mitt eget hem är mitt eget hem. Men också med sådär ja, jag vet hur det funkar med kollektivtrafiken jag har ett busskort. Jag, liksom, det rullar på så att jag kan Nej, det rullar på är fel uttryck. Men Nej, men det förstår jag verkligen för att det, det är ju en eh, väldigt bra känsla som jag har när jag tänker på att jag behärskar landsbygden. Men jag har inte ens bra ord på det. Eh, liksom när jag har eh, kört runt i jobbet till exempel ensam och intervjuar folk på olika håll. Eller bara den här känslan att, att jag kör runt. Mm. Det, är väldigt, alltså det, är väldigt, det är ju väldigt så här klassiskt, nästan klyschigt. Mm. Men det är också att vara vuxen ju. Alltså, så här, det, du har ett vuxet förhållningssätt till <hållanden> våran hem. Ja, då har oh. vi på Borlänge om cirka 5 minuter. Nästa på Borlänge. Och här i Borlänge så ankommer spår med trean. Vilket innebär avställning till höger i tågets färgning. Mm. Det är jätteintressant Det du sa nyss eh. Jo för att jag tänker att eh, Det som vi Kommer fram till lite Är ju att känslan att vara hemma Har Mycket att göra med att behärska Alltså känslan av att behärska Och att behärska är liksom att kunna Och att Alltså så att kunna tillräckligt mycket om en plats för att förstå den mm. eh, och att ha medlen för att liksom röra sig självständigt och väl göra sina egna val mm. i, i en viss miljö medan att det jag känner är liksom så här, ja ah, men det jag har lagt mitt krut på är att förstå städer och det är liksom, det har jag gjort ordentligt, jag har liksom ja ah, men jag har läst historia och varit jätteintresserad av liksom urbaniseringsprocesser. Jag är superintresserad av folkomflyttningar. Mm. Och det har jag liksom alltid varit. så att så här, Förstå stadsbyggnad och sånt har liksom varit väldigt mm, viktigt för mig och är liksom fortfarande. Och det, är mycket, det finns ju mycket det finns större möjligheter att använda sig av sådana orienteringsgrejer i en stad än i en liten ort. Det är ju mer så här, ja men i Euros kan man... Då skulle jag behöva veta mycket mer om gammal, liksom, traditionell byggdhetskonst för att kunna förstå vilka grejer som är riktigt gamla. Men annars är det ju mycket, så här, det är mycket kataloghus från mitten av århundradet och framåt. Liksom. Mm. Och att det är liksom inte... Ja, men allting. Det är också så också en, en annan sorts mode. Det är liksom modet mm. Allting är rött med vita knutar. Liksom. Dalarna har ju en e egen historia som är absolut tydlig mm. i mm. Gagnef. Mm. Men eh, som jag förstår det på för dig <laughs> så är inte du lika intresserad av den. Ja, men jag är intresserad av någon som fenomen. Alltså, så här, ja, men att Dalarna får stå för svenskhet. Fast det är ett slags undantag och att det ska vara såhär koncentrat av svenska men alltså jag tycker väl det har väl lite att göra med att vi har bott i Borlänge som inte är så liksom, ja men Borlänge är mer av en bruksort än vad det är en riktigt så här, traditionsdjup mm. Dalarna ort eh, och ja men att Djurås också känns lite som ett så här. det är ju mer en produkt av den nya tiden än en produkt av såhär det gamla bunde Almogedalarna liksom mm. precis Även om det liksom står mitt i den myllan så känns det inte som att jag riktigt har tillgång till de rötterna riktigt djupt. Nej, och det är ju mer. Det är ju, det är ju svårt att missa den historien mm. när man växer upp. Mm. Mm. Ja, men då har jag väl känt att så här, ja, men jag förstår. Jag, eller liksom, ja, men det, det jag förstod, mm. det som våran när jag växte upp, det var liksom. Jag förstod hur den sociala dynamiken Funkade då Och jag förstod att jag ville bort från den mm. eh, Och sen har det liksom Gått så mycket ut på Att jag vill hitta en annan plats Så att jag har liksom inte Fortsatt att lära mig så mycket saker Eller liksom Fortsatt att lägga krut på att faktiskt Ja men fördjupa mitt band Till Utan då har jag snarare Fördjupat mitt band till liksom våran sommarstuga som och då är det verkligen... Då är inte så mycket den bygden som den platsen som ligger i mm. eh, Som liksom den, den lilla plätten. Eh, som jag liksom, ja, men vill lära mig blomnamn och... Mm, och skogen. Skog, ja precis. Eh, så jag tyckte det var intressant just det där med... Ja men det kanske är lite det det hänger på. Att du inte har någon körkort. Att jag inte har någon körkort. ja. Och utan körkort är det väldigt svårt att liksom ha ett inom säkert värdigt, värdigt liv i en lands, på landsorten. Och det har jag mm. ju alltid tänkt. Jag ska inte bo på landet utan ha körkort. För det är ju en sån här skräckhistoria man hörde som barn. Man får inte bo på landet utan ha körkort. Mm. För då kan man bli en sån där kvinna som är superberoende av... Mm, mm, mm, mm. Till exempel värdelös kollektivtrafik. Till exempel värdelös kollektivtrafik. Eller välvilliga grannar. Och sen så mm. blir någon sjuk och sen så... Ja, precis. Mm. Alltså jag hade en period när jag kände starkt att jag tyckte om att vara i landskap som proportionsmässigt liknar det vi har vuxit upp i. Alltså så här, jag gillar och se en bergskam så att man kan se bergen runt sig eh, och att de inte är allt för långt borta men inte heller allt för nära så alltså jag gillar landskap som ger en viss känsla av djup ja, Jag tänkte på tåget på vägen ja, till mamma och pappa tittade ut genom fönstret och blev glad <hör> över en eh, väg och några åkrar och en röd lada och berg Mm. Bara för att det känns... Det, det, det är liksom vanligt och rätt, tycker jag. Det kan. Exakt. Ja, och då tänkte jag liksom att det här, det här är så här specifikt. Det här är mitt. Så här är liksom ja, världen för mig. Mm. <laughs> Men sen så slog det mig att det inte är helt... Det är nog ett ganska vanligt landskap. Att det är bara det är, ett, det är ett kulturlandskap. Ja, att där det finns: ett, det finns en lada. Det finns någonting som odlas. Det finns lite skog som också odlas. Ja, och ett är längst bort. Alltså, mm. Att det är väldigt många människor som borde relatera till sådana platser på samma sätt som jag. Ja kanske. Fast det har ju liksom olika, det finns ju olika de här. Det beror på hur, hur mycket man ska tro att folk är knutna till sådana saker Och det finns ju jättemycket olika tankar kring så här, om, det är, om alla människor egentligen längtar tillbaka Tycker att savannen är det optimala eh, De ger optimala levnadsbetingelser Eller har jag också läst den som skrev optimala. Det måste jag säga spontant Kommer bullshit man och säger stopp Verkligen, verkligen. Men att det var så här bra för att då ser man såhär lagom långt så att man kan se om det är några fiender. Men det kanske ändå finns lite träd som man kan gömma sig. Ja. Att det skulle vara så här, Att det skulle vara biologiskt betingat vilka landskap som vi, vi, vi trivs i. Och det har jag väl också svårt att se. Men det blir ändå någon slags mystik i liksom så här. Och det här känner jag mig väldigt emot med mm. när det är liksom så här långt mellan bergen som är ungefär så här höga och när åkrarna har ungefär... För det är, det, alltså det är ju ändå ganska olika. Jag tänker hur liknande landskap kan ändå se ganska olika ut beroende av just den här historiska faktorer som hur åker liksom, hur bönd böndernas vad heter det? Ja, hur åkerbruket helt enkelt har varit organiserat, om det har varit stora bondgårdar eller om det har varit många små jordägare som har och om de då har bott i anslutning till sin plätt eller om de har gjort som, det är väl en som talar grejer som gör att byarna är så samlade i, ja, men i läxanstrakten och så det har mycket att göra med någon, någon sån reform som gjorde att, att alla skulle bo i mitten och dela upp eh, åkermarken runt omkring mm. och att då kan det liksom vara så här att folk som har vuxit upp med det sättet att bygga by tycker att det liksom, täta byar är sånt som ger en hemkänsla eller så. Mm. men att det är så du finns ju ganska... jag tänker att det finns ett stort inslag av slump i det i hur det blir eller vad som fastnar igen. Vad som fastnar igen. Och att det också kan vara väldigt olika viktigt i olika perioder i livet. För att jag upplever nog lite att den här landskapsgrejen har släppt taget om mig. Jag liksom, det är mer att jag kommer ihåg den känslan. Mm. Än att jag känner den lika starkt. Jag har ju också varit hemma i Dalarna mycket mer. Den här varen eh, ah. än vad jag har varit. Alltså de, senaste, de, senaste, de senaste ett par åren så har det liksom varit bara högtiderna, men nu har jag liksom varit här och flängt en del. Jag, jag vet inte, då blir det väl mer också av Det blir lite mer vardagligt igen. Mm. Jag är fortfarande nästan bara varit inne i huset och självgård <laughs> liksom. Det är inte som att jag har tagit mig an någonting. Jag jublade ju när jag såg elven inom <laughs> inombords. Ja, ja, men den är precis lagom bred och lagom ja. mäktig. Ja, precis. Det är så en älskar ut. Ja, jag vet. Uppväxten, alltings mått mm. och alltings motpunkt i mm. ett...